мощно земетресение разтърси Тайван, този остров в югоисточно-китайско море, над седма по Рихтър, бавно нараства броят на жертвите, а кадрите от труса и от най-засегнатите градове обикалят световните мрежи и очудват с някои свои особености. Примерно, изцяло наклонени блокове, които обаче не са се разпаднали, не са се щупили, образно казано. Какво става в момента в Тайван? Един остров Остров с размерите на България, в сянката на големия брат Китай, остров, който дълбоко ме удиви при пътуването ми там неодавна, в навечерието на техните избори, които бяха и първите в тази изборна за свята година. Добър ден казвам сега на Ангел Христов. Добър ден, Чувам... слушателите на Хоризонта. Ангел, радвам се, че сте добре, че имаме връзка с вас. Нека да кажа, че вие да. учите политически науки в Германия, а в момента специализирате в Тайпе, столицата на Тайван. И кажете ни, добре ли сте, какво преживяхте, как изглеждаше този мащабен трус? Ами, добре съм аз лично за себе си и в моето директно обкръжение става въпрос за град Тайпе и за новото Тайпе, което е съседния град. Няма много значителни разрушения или жертви, или като цяло няма особено видими последствия. Значи, тук в местно време, това беше 7 часа и 58 минути. Аз се намирах по това време в кампуса на университета, където ми предстоеше да си а, имам занятия. А, съответно бях на открито и усетих а, труса съответно съвсем а, очевидно. Значи в Тайпе трябва да се усети някъде между и 6 по скалата на Рихтер, тъй като нали, не сме точно в епицентъра. И това си беше съвсем осъзаемо. Около мен сграйдите съвсем така сериозно си се разтресоха. Паднаха малко плочки, малко мазилка, но а, нищо по-съществено. След това в университета занятията до обята ми протекоха нормално, а, като а, от този първичния трус в рамките на, може би, около час и половина. А, доста често имаше вторични трусове, значи те са доста наброй а, и бяха също съвсем осъзайми. И тогава вече се намирах в а, сградите нали, на университета, но това не доведе до прекъсване на, на учебната дейност. Сега, как изглеждаха реакциите на властите, на хората? Имаше ли паника? Изглеждат ли подготвени хората около вас? Аз не знам дали някъде друг да сте преживявали земетресение с а, такъв интензитет. С такъв интензитет не. Най-близкото, разбира се, е това, което беше в България около Перник, мисля, че около 2012 година или да, ма да. поправете ме, да, нали, това е последното, иначе по принцип не. Ами, значи, бих казал, че хората като цяло бяха доста, с доста добро самообладание, нали, в университета, нашите преподаватели и колеги бяха доста спокойни почти всички. Разбира се, някои частично имаше известно не може изцяло, нали, не, не можем да го игнорираме, то беше съвсем осъзаемо това земетресение, Но искам да кажа, че паника в пълния смисъл на думата около мен нямаше. Съответно, беше добре организирано това, че е в навън, първоначално при първия вторичен туз, когато вече бях в една от скрадите. Това беше преди началото на часа на занятието. Но след това обратно си влязохме и си протече всичко нормално. От това, което научавам от познати, от медиите, които следя, повечето, например, градския транспорт, метрото и влаковете бяха спрени на повечето места за около един час, което обаче беше превентивно. Съществени разрушения или последици за сега не са открити и се, тази това прекъсване беше по-скоро с цел да се гарантира сигурността на хората, а не в смисъл на истински последствия. Сега започнах с това очудване, защото огледам кадрите, които вървят в световната мрежа. Разрушенията от Тайван при седма степен по скалата на Рихтер изглеждат различни от това, което виждаме в Европа, на Балканите. Съпоставката с Турция сигурно те се прави, да, обаче да. блокове, които се накланят на 45 градуса, без да. само, че да рухват, е нещо, което така... Много странно изглежда, наистина. А, някакви да. специални мерки за строителство ли? До, как, какво се говори в, ами, в мезите? Със сигурност, сигурност има такива специални мерки. Значи, да подчертая, Тайван се намира в една от най-сизмично активните зони на света, заедно с Япония. Японските земетресения също са известни. Така че тук, по принцип, земетресения има всяка година а, от, аз съм в Тайван от около 7-8 месеца и по принцип за това време имаше поне 3 или 4 а, земетресения, които са били усетени от хората. Аз лично не ги усетих. А, те бяха, съответно, доста по-слаби. Но искам да кажа, че а, самата, самото явление е много познато. А, съответно, сградите абсолютно със сигурност се строят а, при а, отчитане на съответните тук географски условия. О, Ясно. Това, е, това, това може би е обяснението, но е любопитно наистина да, да. да се научи повече за а, този, тези да. технологии и наистина да, да видим съпоставките с начина по който се строи тук, е, имам предвид да, в България, в Турция на Балканите. Сега, друг любопитен въпрос, как се справя Тайван в една такава ситуация с ядрените си електроцентрали, доколкото си спомням, те са и в непосредствена близост, даже в територията на, на столицата Тайпе, така, разширено, ако да. погледнем. Да, ами значи за момента това, което се подава като информация е, че а, няма а, видими или за сега осъзаеми а, последствия. Имайте предвид, че основните заметресения бяха преди около 4-5 часа, а, така че в момента всъщност все още първа поступва нова информация и данните постоянно се променят, но за момента няма, а, няма последствия видими. А, също така имало е известно прекъсване на електроснабдяването. Около 300 хиляди домакинства временно са останали без а, ток, но това, доколкото разбрах, по-скоро се дължи на електропеносната мрежа, а не на а, източниците на електроенергия. Сега да ви попитам, дали имате връзка, контакт с българи в Тайпе и въобще в Тайван? Дали, а, дали... Пяхте, нямате? Да, не, е не нямам. Имам... Аз съм единствения българин, който познавам тук. Да. Единствения българин, който се самопознава, само така да се каже, да, да, на да. територията на Тайпе. А, а, информация за опасности, цунами, последващ, последващи трусове, изобщо има ли някакви специални да. предупреждения към населението? И дали има някакви специални, как да кажа, упражнения, какво да правите, ако запознават ли ви с противозаметръсни, действия, mm. а, когато да. влизате, например, в университета. Изобщо, подготвено ли е да. населението? А, да, значи за а, следващите а, значи, информация, която се подава като рискове, а, има предупреждение за цунами, което поне за Тайван е в най-низката предупредителна степен до 1 метър. А, съответно се очаква щетите да не са големи ако тази прогноза се избъдне към момента мисля, че няма големи в, в това отношение също последствия а, очакват се трусов, последващи трусове в следващите дни а, но да, повече информация за това сега няма значи тук тук поне 2 или 3 часа. Повече не, не са усетени, поне нали, от мен и около мен в Тайпе не са усетени последващи турсове. Но да, а, за, за подготовката на населението, а, да, по принцип провеждат се учения, малко подобно на, в България поне ми е познато в случай на пожар. А, както и в учебните заведения имаме такива а, учения, така тук се провеждат такива за заметресения. В след земетресението в а, социалните мрежи а, и в държавните институции също споделиха а, тази основна информация, а, която е, разбира се, при възможност да се излезе извън сградата на, по възможност достатъчно далечно място или да се седи под а, опорна, а, нали, опорната част на сградата, а, което, съответно, ние го и направихме в, един, в началото на едно от занятията днес. И да, това беше, тази подготовка я има и я приложихме. А, разбирам. Последно от мен, има ли паника в медиите? Защото ние знаем, че при извънредни и катастрофични събития, тона в българските медии, примерно, ряд, рязко се променя. Така ли изглежда и в Тайван? Ами, в известна степен да. А, значи, тази тези кадри, а, които и вие цитирахте за наклонените сгради, а, значи по сегашната статистика има 26 сгради в цялата страна, които са били частично или изцяло разрушени, а, което на фона на размера на страната все пак не е толкова много, <смех> смея да кажа. Те са и основно концентрирани именно в района около епицентъра. Това е в а, областта а, там са повечето от тези сгради, включително и тези наклонените. А, така че бих казал, че и те са именно и тези, които всъщност получават най-голямо медийно внимание. А, реално ако забележите, снимките са на две или три сгради, те са същите две или три сгради. Толкова, да? Да, така че а, бих казал, че такива разрушения наистина има, това е факт, но на, а, за, за погледнато за размера на страната наистина не са толкова големи. Това е по-скоро изключение. 23 милиона души а, да. живеят на територия, която е сходна на размерите на а, България. Благодаря на Ангел Христов, студент по политически науки от Тайпе, поглед към... А, Остров Тайван в сянката на големия брат Китай. Един остров, който привлича а, сериозен политически или и политико-аналитичен интерес а, и по други причини, сега в случая основно заради... Това катастрофично събитие ще бъде интересен наистина анализа на а, размера на пораженията от това земетресение над 7 по скалата на Рихтер, там.